کو یو دی ملک او انیر به بہادری ونر بی الله ور کی باجید دنیا مے شاو چاله چوانی تھا زم فرمایل دې تیر درس کی درو جی وې مونارې تختلی او مونارکی کارم کو تھا یو طالب راغله او داز زانی ډیر ګلای پکړو دوپټه پر سر کړوا ها وې طالبان تم چې ته گورې خوان ور سره کی چې سالې سر کې والله اودي ملکوم ش الله ورکي با چې د دنیا چاله جو غړي والله عالمه او الله پرغیلهوي وقال له نهبيوم بيته نبي د نه آ تملکي یقین نخ د باچ د د ان یادکو متطباب د صندو ک في س ک نهتوننج پې باتهسلليوي مې رابې کوم دراسته سنا او باقي یته نو باقي مانده مې ما ترکه حال موسی موسی دا سنا چې پرځې موسی عليه السلام والا او هارونا او هارون عليه السلام والا تحمل الملائکه راوي بديل هر ملائکه چې کلا بني اسرائيل باندې بوختي نظر مسللت چه داشانی پری خودل، ناوی او ډیر زیاد خفه دی، نبیا اوی خفه دیگی که ناسته چې اوسه عرصی چی دی کلیو آگه اولی کل بیا، نبیا زان لی ده پرتوب جوڑو لی ده پارا، یو خبر اوکلا، وی پدی صندوق که ده موسیٰ علیه سلام پاکیو، او ده موسیٰ علیه سلام امساو پاکی، او ده آگه پانیو ها ورتوائی اٹھیک دا سکینہ تونی ویلی ری او سکینہ دادا اللہ پہ کتاب باندی وی دا اللہ کتاب سره سکینہ راجی او تسلی ها نو دیکی وائی توراتو وائی کتابو پکی بل ترکا آل و موسائی ویلی آل و حارون بیا سکے دا حارون علیہ السلام والا حصوش پاتی شیو دا حبیم پڑکے پاتې پاتی شیو کنا ننم خلق رالل نیو ع غونې لګې قتل دا دې بیل اسلام ساده او میصر پراتا دا او لا اوور کې پرتدا جیدګ کې چر د غجررانو یو اسکرټ ب قتلی دا دنی ب اسلام چکه ده او یو قلبېکتتل دا. او ش کاپلای د اوکر دا دنی ب اسلام پې دی او دای پنی دا طول در دی دا اختې او په کال کی او زلکاره کږي او په تو رنزو کې و دا اوس ک او دا ی خذې را وړی د چې یر راړو کمې وې د بل چانا محمد امیني جي سهوی ور کړو کاغذ لا چا ور کړی اتلانی ور کړی لاګل چا یاره پاتانه لګی څنګه دا حرامي پاتانه لګی د دې دې پاتانه لګی حاچدار کم دینه راغلی دی دا ټول دروغ دی منګه وای چې د نبی له اسلام د پخاره منګه چا راوړ په صحیح سند سره من مې دستر قرانجو لګو او من دې ځان سره من دې وکړو منګه ځان سره زړکیو لګو چې نبی له اسلام د پخاره چا راوړ د خپل ویختې اصله چغه پټکی یو صحیح سند به پیش کې چار دان ابيليس لام پلانيسو هابي لا ورکل هغه پلاني تابيله هغه پلاني تاب او دا شراره سي دي زمانه تا دای سي صنعت په پیش کې د او سي حديثو د دين او بلغت برکت څنګه دي کې دي ني بي اسلام تبرکات دا سي قران چې دي کې اړو شک نشته سي حديث چې اي کې اړو شک نشته عقيد لمنګه نه رازونه ورته کینو چارته يو سو غري بانانا او کسان ورته کینو يو دا قران چې سي کتاب دي او دیل انا رازیودی نکتختی، خوچی او بیختو در روخ خبره در ناغیل خزم روانی یو سڑیم و سڑی مولا روانی دیو ویکال که زلی دا وینزی، او غسل ولو ورکی اخکاره کئیه، دا تون در دی تا یوزلی شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه خلاب مولیان راجمشو ویده قدم شریب نه انکار کئی قدم شریف په اندستان که او گاته دا فاغی نبیر اسلام قدمی کئی دا قدم شریب تیه او هغه د کال کې هغه خلک ښکارا یو ځلې په سادهرو کې بینيول او ډیر په عزت باندې راوړل به د بچا دربار ته چیرابهول نو ټول پورته لاس په نامه باندې لاس په سینې باندې ولاړو دا قدم شریف ته ها شاه اسماعیل رحمت الله علیه خلاف مليان راجه مشي وو بچا دې وی چې د قدم شریف قاضی نکوي انکار دې کوي وې تاسو راو غاله نو شاه شید رحم الله لاړو دا غسر یو شاګرد ازان سره یو قران شریف ولې یو بخاری شریف دغه کتابونه ځان سره ولې یو د الله کتاب یو د پیغمبر خبره صلی الله علیه وسلم چې دای ای ځان سره ولې شاګر ته وی وی دا غلطه بار دټه ډیر په ادب او عزت باندې کېدوه اوی دوار نه شي ا مولیا نه نه کې قدم شریف چې اوی بس ته وی ا غیر ادنه کې مولیا نه مودري دا لاس ته سینه باندې او ډیر ساري لاشي ټټګ باچانا مدريد او سر يوتيت كدا پا دب او احترام باني ولال دي او شاة اسماعيل شهيد رحمت الله ادو پا نسي ده شاكر تيوي كيه نتب امنا باسي ادو پا نسي دل نو باچانا تي شارعو کرا موليانو تاستا وي جيو گوري کنا دي پا نسي ده تاجیمي اونا که باچانا تا باچا پوسو که شاة اسماعيل شهيد رحمت اللالي نا وي تولي تو پا نسي ده ها وي بيند تشاكر تي ورشا قرآن اگا پاسی دو چه رایوڑو دوارو ور سرطرخ کی دی داسی نی ولی دی شای اسمایل شید رحمت اللالی چه ولی دو قرآنی ولی دو بخاری ولی نو پاسی دو او لازی پسینه با نکیخو دو چه لازی پسینه کیخو دو ندا مولیان پاسی دو ته تا او ناغا باچه پاسی دو باچه تپوس کوي پوز که وی تاوی قدم شریف تاولی پانسی دی وی جی زدر تاوی ما دی څه ملیان مالې او جواب راکې وې د سې شي وې دې موليان او نه زاداتا پوس کوم چې د قران د الله کتاب د قران دې کې څه شي دي خو ریکور دراښو یو دی دا رښتینه کتاب دی د خدای کنا دی کې څه شک شوبشته دی دا بالکل رښتینه کتاب دی هیڅ شک پکې نشته خو صحیح سند راغلې ده کنا اچرته دروځن پکې راغلې دي بالکل صحیح سند باندې راغلې دي د بخاري شریف پهښته دا منه نه د پیغمبر خبرې دي صلی الله علیه وسلم دا منې کنا مولیا نه بالکل منو دا صحیح دی کنا دروغ دی بلکل بالکل صحیح دی سند باندې راغلی کنا وی اول وی خچي دا قران او دا د بوخاری کتابو دا ډول صحیح سند باندې راغلی وشتینی کتابونه دي ته زو پاس او لاس په نامو ورته لاس په سینا ورته دریدم دا سکه مې ولادي تفاصیل دي کم بچا څه تفاصیل لري وی نه او یدا تاسو قدم شریف ثابتوي نو تاسو ماتوي چې دا کم سند باندې راغلی دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدم نه دا ماته ثابت کړي নিয়ম ولایو ته دا کم څنګه راغلی تاسو سره سنشته هغه پټ نه لګل بل یو بل نه تفصونه کول سند ورته نو معلوم او شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه ورته خپل سند د قران او د حدیث شروع کې ما د پلانین اورېدلې د پلانین مزه کړې دي هغه د پلانین هغه د پلانین هغه د پلانین هغه د پلانین هغه د نبی علی نه او نړیبی له جناب د جبرئیل امین او له جبرئیل امین دا لانا راولې ده سنادی ورته ټول بیان کړه شي ویزر ته دې سنند بیانولې شي متاسومات بیان کیږي هغه لا جواب شو اوی جواب یې اونګه دا چې دروږي جوړ کړي وی دا قدم شریده اودا چغه شری په ده او دا ويخته شریده پلانې دي منغ وایو منغ له د پوهار راولې د سر قرانځې وکړو خو په سہی سناده وخایي سہی سناده ورسره نشه کتاب چې دی هغه نه او دروخ ابریدی نا غیلہ قدم روان ی وسڑیم روان ی او گڈ وڈ او گڑا دو مستیدا وقال لهم نبیهما دبی زل اسیو پستو جوړ کډیو چری گد موسی علیہ السلام امسا و پٹکیو وی دتا نبی دبی ان اتملگی دبی نا غبختین اس پر چگی تا بولیو خان جی د پخپل کتابانی غیرت نو کرے نو زال یو پرتو جوړ کډیو یک اینا نکا د باجی د دو ایا دی گم تابو تو. دا چراب شیطاز دا صندوقا فی سکیناتون پایکی با تسلیوی می ربکم درست آسنا و بقیتنا و باکی ماندا مما ترکا حالو موسا دا سنا شبری جی موسا والاو وحالو حارون وحارون والاو تاملوه الملائکا راولی بدیلر ملائکا این نفی ذالک آئیقنن پا دیکی لآیتا خامخانخوا لکم تاصلائن کنتم مؤمنین این نفی ذالک آئیقنن پا دیکی که ای تاس و مومنان دامیر اطاعت و کاشی فتح دی نصیب شی که دامیر تابیداری نکه نو اس بدرتا نصیب نشی خار دی ها پسر او خار دی واقع استیم فلم ما فصلت آلودو زمانگ دا دین دا بہترین دین دے دیک دارچا قدر دے وارچا عزت دے پاکی دارچا اقبل مقام دے فلم ما فصلت آلودو هر کلاشی جدا شد آلود بیل جنود دی دلق کر سرا قال ایو ان اللہ بیشک اللہ مؤدلیکم اندیان غونګلې په دازو بنارین په یو لبا نه فمن شرب منه نو چاجه اوس کلی د دینه فلسمی نیده زمانہ نوی وامل لم یتامو چاجه نو سکلی د دینه پاین نو منی یکن انده زمانہ وی منی طرفا مگر ازو چې ډکی غور پتان دی پلاس فشرب منه نصف قليله طول دينه الا قليلا منه ما قل قد دينه لقد نسكلي تقريبا 316 کسانو اغوي نسكلي انور طول چې څمره اغوي بوس کلی تګیشینو فق درياب او پانی رو پا ولا باندې ور پریوتل اویز کلی نو چې ټا کې شوه نو بیا من jihad نشو کولين فلا ما جاوزو هر کلا چې پورې وته پدې درياب باندې ووا داتوالوتو دا. ولذینا من واجه سانجی منی راوله ما, مَا هو دتسر قالو دوی لا توقتلنا اليوما نشتا طاقت من لارن مذی <وَذِي> دی جالو داد جالو مقابلا و جالو تو وجنودیو بلخر دا غبانی زم من طاقت نشته چې من غریزه جہاد کو وګور دا هیڅ خبره نه منله نو جہاد نه پاليد جو جہاد یو او بس سناروا کار نه دی او نه قران ویلی شو په بنس او بس کا انا امیر ته په دې باندې ست الله حکم راغلی او چا ته دې ویلی شو په بنس کوي خو امیر په انتهان په حکم ورته چغره په بنس کوي مخکې د یاد را روان دي او په بنس کوي که چاوس کله هغه ځمات نه دی او که چاوس کله اونس کله حزمه تابعدار دی حاځمه عمل غری دی او بنس کوي چې چا دا خبره هم نه هغه وی جهاد وکاو او فته موندا لا چا چې د امیر خبره نه مناله او به وشتلی امير چې ون موندل دا جهاد نه پاتې شوو بیکاره قال الذين د امیر خبره به منی باید وی تا وی چې زبر د امیر سره خبره نه منو سره خبره به منی ته د امیر با خبره منی وی چې امیر به ماته د موز ویناوځه به موز په ماجراتوی مکه نه مګي او چا امیر پر پوځ یې سن حمید نه دا ویلی ته پاتې ده ا ته پاسیده نشي د امير بماني په موږ کې به مني جلال اکبر نه لیکړې ته دې ده نشي دا امير بار خبره مني چې سو بوریا کوپر نه کړي اګه بدرته د امتحان لپاره یو خبره کله کله کوي استاد مزاج خلاف خبره وکېته به مني قال الذين يو يا کسانو يظنونها او چا چې د امیر تابيداري کړي دا اغه مشه ده لپاره کامیاب دي قال الذين يو کسانو يظنونها چې ګماني هو ان یقیني ګوار نو ملاقات الله چې بشک آديمه خامخې درن کې دی الله سلام کم انسان دې قليل دې نه ډېر ځله یو ډا لاله غا غل باد غالب کیږي بیا دن کثیره دن په ډا ل ډیره بسم الله بوګم دالا ان چې درس یو ډیر اوس کې هغه بیا کلا هاڅټ ګرې او کلا دیوال ټټډوالي کلا پوغځي زګا خېټ ډکه شي بیا کار نه ها والله وما صابرینا او چې نې کیسه لري نو چوس چابک بناستې نو باباګانو ته ورسنګه کلا کو ناشې ما صابرینا او ولاد صبر نه کو سره دی ولما برزول جالوت هر کلا چې مقاموږي جالوتان وجنودي له کړو ده ده قال وی دی ربانا ارب زمانغا افریقا لینا صبرانه راتوي کې موږ باندې سوار سمرف کولې نقشه د جهاد قران خودلا زار و قربان قوربان د قرآ نه شما سومرهکلی نقشه چال مجاهد د ځان سم کوګور چې ځان د نې سمکری نه کشمیر تدللی شي نه بوس نییا ته او نه چیچ نییاته ځان اول کا نه چېظان د سم کو سلور قوانین په مل ملک کې راله ملک سم شو نواط قوانین په کور ک راله نو کور دی سمشه شو نو دهغې نه بعد د ځانه سیو باسا نو بیا ځانله امیر مقرر کو د امیر دپاره چې کوم شرتونونه د نکک سړی امیر کا. نبيا دا امير تهاتو کا ميدان تهواتي تا چه تابداري ديوكلا اوز دعا كوا ربنا افرق علينا صبر الله توري سرمخا مخصوم اي رب زمنگا راتوه كي منباني صبر وصابت اقدامنا مزبوط كي قدمونا زمنگا وانصرنا على القوم الكافرين امدادو كي زمنگا پا قوم كافر باني فا ازموهم بإذن الله شكاستي وارك دي لرى پا حكم دا الله او براا چه دا امير تابداري ديوكلا میدان کې د دعا او خپل اقدامونو مضبوط کول الله شي کس دشمن له ورکم په دې طریقه باندې ته جهاد وکا موږ پاکستانه ته امریکا راشي یا تاسو یو دشمن مقابله وکي ਵਿਚاریم نشي کوله افطا ګوره په کثرت او ډیر والی باندې نه دا ها که چې څوږي با په ډیر والی باندې کامیابی افطا میلاوي دا دروغ دی افطا د الله په انداد میلاويږي لکه سانجه نشه د پاره ګوران په اعظم هون باذن الله چکا تیور گدی لرا بو گندا اللہ وقتل داود و او قتل داود داوود علیہ السلام جالوت کافر لران او دے ظلمیو داود علیہ السلام باغ ورچین واطاه اللہ الملک ور ل اللہ دلرا باچیں وال حکمت دا وقل مندی وا اللہ ماوی خود د تام ما یشاء دا کمالاتنا شو خود دا او ذلت ذکر کیں د مشروعیت جہاد د پارا ان د ظالم د خمو د پااره جهات جزدي او که جهده ولهله دف اللهناسان ک دف کول د الله خلکو لران بعض همې بعض بعضې مشر په بعض مدي نوبان دی لپ د تل ار وخوا مخاروان شي او بخوا الله مشر خ په مدي نوبان نو د ختم شي او توید سرره اصلله د ملک راځ واللاکن نهله لجنن الله. ذو لنا لعل العالمین خاوند فضل له په مخلوق باندې دین کاه یا عبدالله دایا زنه د الله دی نذ لو الحمدلله را کا ګا په دا باندې بالحق د پار د ذکره من المرسلین یقین انت خ مسد له ګری شو نه تل کر رسوله نتی سره بچید مسکی سره رवते دای چې jihad دا تعهد پیغمبر د پاره کیږي دا ول پیغمبر په طریقه باندې کی دا نه چې د ځانه طریقه جوړه کیه عظم مجاهدې مو زدهایم دا یمه ها یو شی په دا ورته برګواټ کټ واچی د دې شنو ها او پرتو په دی باندې ځانګې واچی او اوجه دي چې ریبړې به وایلي ها او سبا کې چاندار راکې چاندار مجاهدې مو پلان ول چنده غواړم مجاهد چې د ملکې دا خوشوالې نه وکړي تلګر رسولو دا رسولان فضلنا بعضهم على بعض ورکړي دي بعض ورکړي منګه بعض دوی په زبانه منهم من هم من الله بعض دي نه او چې خبرې کړې الله ته الله سره خبرې جوړې دي لکه موسی علی السلام ور اف بعضو درجات اوچت ګړي دي دوی دي په درجه یو دي لکه عیسی علی السلام واته نا یسوب نو مریم البینات ورکړي وی دي مریم د احکار دلایل وَيَتْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ مَزْبُوتُ كَرِ مې دل را په پاکه پاريشتا ولو شاء الله مقتل الذين من بعدهم که خو خې دا الله جنگ بنوي کړا که سانو چروسو دویني دګي او شک پیدا کیږي کی و هم پیدا کیږي لو شاء الله مقتل الذين من بعدهم که خو خې دا الله جنگ بنوي کړا که سانو چروسو دویني د چې ګني دا الله خوښ دی هان <خم> دا الله الجانق والا نغاری ہا چھ سو دی مقابلی ل راہوتل اپساد پرین دا گژھ را جانگو کیا ندی آیات مت نہ سدی مانہ ک کو مانہ ت خیال کوی تو مانہ کیا اعتراض ہلکی ولو شا اللہو کخوا کہے دالہ پزوری مان پزوری مان مپطال الذین جنگ بنے کلاگسان من با من بعد ایمرس من بعد ما جہاد من بینات ر داغنا چرادي دکارت د لاله ولا چې نختلب لیکن استطلااب کړی پهمن هممن آمه بعض د دوغو چیمانې راړو و من هممن کاپه بعضې د دویناو چې کافر شو ولو شاه الله که فغې د الله په زوری ماه که په زور ما د الله خوفيې مقطته تلووي بجن نهوي کړی الله یفالو ماوری د لیکن الله پدې دی باندې درې مਹੀنه ده سورث ختم شو مزدا یا الذین انفقو بدی دې نسلوره مېسه شروع کین اوله کې کی به ترغیب ور کې انفاق ته دا مسالې د انفاق په سبیل الله باندې کې کی ذکر کین اوله کې کی به ترغیب ور کې انفاق ته اوبیا په مسالې د توحید ذکر کین اوبیا رمثالونه ذکر کې د اصحاب الرشد او اصحاب الغی ده هدایت والا او گمراهی والا داوی مثالین وبتیشین جو گور ابراہیم علیہ السلام هغه مثلا منلی دا اوزر علیہ السلام ته وګورا دلیل یولید ام نور مضبوطیږي او مساله نورمزله د گوجیږي اصحاب رشد نه مرود ته وګورا هغه نه دا منلی سره د دلیلنا او بیا وا ترغیبات ور گئی انفاک تا امثال بدزباتن ذکر گئی چا چزباتن اکریدان نو دا غیبا تقریبا دو می سال زکر کی او بیا بور پسی دا او وصوصی زکر کی بخیل تا با وصوصی چه مال او بیا با مسرب زکر کی چه پا چاوه مال لگی بیا با سودی بانی فتوی لگی او دا پیوه پی لگی چه سودی پا خپل زان مال نلگی نو پا اللاوی دا اللہ دا پارا بسنگ مال او لگی ا بیا با اخرکی د قرض معاملې ذکر کی او اخر اور وګو کې م بیا توحید بیا راځم کې سلور والا هیڅو ته بیشارو وکي یا ایه الذین امنو اے دیمان خوندانو انفقو خرچو کې مما داسنا رزقناکم جنر کریمه دی تاسو ته من قبل ان یا دی یمک جنا راتلو یوم دا اورزنا لا بیع فی جنشت خرڅو لا هیڅ تل کی والله خو لاتون اوونه دوستانه دوسته پهشته دوستانه خو به د متقان ويله متقون سره د ذغوب کې را او معری ک را ځي او دوې د مشرقینو بنی والله خو لاتون اوونه دوستې د مشرقی نو والله شفا اوونه د شپ شته وال کا ذیرونه او کاذران او مظلیمونې ظالمانې. الله لا الہ الا ہو دا مسئلے پسون ذل ذکر کردی صورت کی درین ذل باندی اول کیوی لیا ایوہا ناسو عبدو پائی پینز دلائل دیا ایک سو تریاسا تیاد کیوی الہ اکم الہ اوائی پاغی ات دلائل اس دل دوی الله لا الہ الا ہو الحی القیوم او پدی کی تقریبا اول لزلہ دا اللہ نم ذکر دے سپ اعتبار دا ظاہر سرہ سپ اعتبار دا ظنیر سره اوشماريه الله دويم الہ او درم هو دغه زمير دي الله تا اوسلورم الحی او پنزم القیوم اوس پغم دا اخوذو دا هو زمير او اوم لهو کې زمير دي او اتم عنده کې زمير الله تعالی اونهم به اذن هېدي هي زمير دي لسم یا علمو دے کی زمیر دے یو لسم علمی کی داہی زمیر دے یو لسم کرسیوہو کی راہو زمیر دے او دیار لسم یعودوہو کی راہو زمیر دے دیار هوا سوار لسم او پین لسم العالی شپا لسم عزوین اول لسم بماشا آکے زمیر دے آچو دا اول زمایر او سو ظاہر دا اللہ نمون بھی پدے او دا آیاتا يوم الظلق قافلاء رواناً يوم كوفيناً أو يوم بلزيناً يوم قافلاء كي عمر رضي الله تعالى عنه وضع ابن مسود رضي الله تعالى عنه يوم پڑاو كي اوو يوم زيجي دو شپیطورت يارالاً رنانشتا دو صحابو دا طريقه وان چاوو بکلا ملاش يوم سرن قرآن كيبه يوم نتبوسو نکول کې د دې یا څه مقصد دی د دې څه مقصد دی هغه به دا ته پوښونه کول عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم قافله کې هغه سره غلامو ابن مسعود رضی الله عنہ چې کوم قافله کې هغه سره غلامو خو یو وليني نه زکات یې عمر رضی الله تعالی عنہ خپل غلام ته وی پا تا او د دې قافلین ته پوسوګه چې قران کې اجما آیات کوم یادې ډېر جامع چای کې هرې خبری ته اشاره را مې په مسودې الله تعالی نو خپل غلان ته پیاس ان الله یامرکم بالعدل والایسان وایتا ایذ القربان دا اجما آیات دي بیا عمر رضی الله تعالی نو خپل غلان ته پیاسه تاسوکا چې قران کې عزما يا كميو له تول نو لوی آیات ابن مسعود رضی الله عنه فرق غلام توي پاس ورتوایا الله لا اله الا هو الحي القيوم دایته بصونه کړی نورما نو مر رضی الله تعالی نو आवाज وک وی ا الله ا الله حلف بكم ابن مسعود ز بالله باندې قسم در کوما تاسې به خې ابن نشته او وی ویشته دي مسعود ځکه دا چې ابو بغیر دین مسعود نه بل چلانه ور دي اپ قرآن ډیر خپو دی دا نبی عليه السلام خادمو او داسي خادم چې نبی عليه السلام په سیبي لوټه ګرځولانه بیلیسلام په سیبي مسواک ګرځو پیزار دی او په سی ګرځو بالخ دی او په سی ورتګي خوده شیل د نبی عليه السلام خدمت یې او نبی عليه السلام هغه ته دعا کړی کم مستار کم شاګرد چې د استاد خدمت کړی دي کله هغه کمزوري الله غته لمر کوي او شاګر داغه استاد پوری خنداګا نکړی وې او ها خبر ته خبر نه دا ویلی نو کو ډیر زهینه او کمپیوټر غوندي زهینه هغه هغه ته الله علم نه نصیب کړي علم کې عادت دی الله ولا اله الا هو ابن مسعود رضی الله تعالی نو د ونی نه ماندرو کو نه وو مولی علم ها یو واه غوندي کوټانه و خو علم خزانه و ناری ناریخته تقریبا دا شي ډیره باریک په بهتري لنسانو او قران باندې الله ډير ښه وي کړي او افقه کې الله ډير ښه وي کړي او اغه باركي عمر رضي الله تعالی عنہ فرمای ما دام هاذ الحبر فيكم فلا تسالوني صبر جدا علین پتاڅو چې زمانہ د مسلې تپوس بنه کوي هېبرو بهارو دريا بولېلم الله وتعالى ورکړ د نبي اسلام خدمت باندې الله لا اله الا هو داسره دعايا چې کوله وي نو اللہ با حفاظت ہم کئی یو ذلی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو آگا سوکئی کولا نو کجورو غل آگے نو کجورو سوکئی آگا کولا نو کجورو غل آگے چھتے کجورو غل آگے نو آگا کجوری ابو حریر رضی اللہ نو کلکو نیو چھکلکیو نو آگا ورطا مینتو نا اکڑل چھ بچی مینہ خزمه اجازه مه اوګیراو ز ډیر دیات کمزورې ما نو ځاله کې ضرورت د پاره واغېسته هغه پری خوږه چې پری خوږه سபை نبی اسلام ته واقعیا بیان کوي غلطی نه و نبی اسلامي و دې به بیا راځي دا غلط به بیا راځي په دې مش په بیا راغې چې بیا راغې بیا به رزه لا نو کله کو نه دې او ولکه دې پری د مور دې خبري ورته وکړه بسا زه عمر دې منه په شروع کړو مې دا خيري پیرو بیا به ناراضم خير دي بس دوه کښې ما نبي پری خو دا تر سي پیره نيبي اسلام ته بیا واه بیا بیان کړ په بل ورځ نبي اسلامي دا د ورځې دی بیا راځي پدري مش په باندې بیا را هغه গ্রেফতার کو نه پری خو دو چې نه پری خو دې پیره کې خو دې نبي اسلام له بوزم خپل خو مشکل دي هغه ورتوي یو خبره در تخیمه کې پریږي وای څه خبره ویده آیات وای دا چې تکا وای نژبا دیان راځم او بیا زنه شمراتلې چې دا خبره ور توکلان هغه پری خوږه زکه صحابه خو د علم ډیر دی ته کیو اوبې ته علم خبره ته بیا ضرورت و بل هیڅ نبی علیه السلام ته بیا واکه بیان کړ دا الله رسول دغه شان چلو شو ماته دا یاد ته خو دوه یو دا دروږ جن دي خدا خبره در ته رښتیا کړي دا دا شیطانو د غلط شکل کې باراتو دا چې سوګوینه دغه کور حفاظت با الله کوي تشوي دا انسان په عزت با الله کوي دا آیات چوي درې زلا یو زل سمره دا وایا کله کله در تا غلط سڑه و در او جن خبرو اغا در تا خبرو کیونه خبرتی و اخلا خوز صفا و دا ما کدر صفا خبر دار چان اخلا دا شیطان ور تا و وی دا وی نزب بیان رازم و نبی علیه صلاة و سلام دا غیت ور توی چی دا در او جنو خدای در تا سیوی لی دی اللہو لا الہ الا ایلا اوم اللہ چی ده نشتا عجد سر کون که بید آغنا الحی القیومه جوان دے دے امیشا ہاں امیشا تدبیر کونکے دے القیوم تدبیر کونکے دار سو دے مسلم دے احمد کے رازی نبی علیہ السلام بانشی پا تکلیف را گئے ناغباوی یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا بکاس تغییس یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا بکاس تغییس چدا بے نبی علیہ السلام در دلنا با پوچھ او اویا سړییزه ما په زړه بوځ دی خاصه مړي رځاتو دا ذمہ داره کلمه ډېره ډېره وې چیکله په بوځ راغې بوځ به الله لري کوي علامه ابن تیمیه رحمت الله له هغه طریقه دا و چې د سحر د سنت او د پرز په منځ کې به سلويخ زل دا ویلي یا حی یا قیوم لا اله الا انت بیک استغیث دا ما خپل شیخ نام او دلیل او ما خپل مدارج سالکین د علامه ابن قیم رحمت الله زایلی دلی دا کلیما. سوک چی دا دا صحر دا پرزو او دا سنت و پمینس کی سلویق زلوی نو داگا حاپیس با اللہ تیزه زیهن بیتی جیگیم. اللہ تا خوزو سنت و لا نوم ننیچی دلارا جوٹا و نخوب سننا دری قسمان دری الفاظ دی سننا دا یو نعاز او یو نوم دی سننا دته ویل کېږي چې دماغ دی وښوي اسرګي چې اسرګي دی وښوي او دماغ دی ودی دته سينه ویل کېږي چوټا نېغ نېغ ګوري چې د دماغ دی ودی تاسو ته ویل کما سو ویل ما کومه یاد مقصود دی هه زر بسر راويښې داته ګډ وړ شي ته داسې نه ویل کېږي چې متوجي نه ویناسو اسرګي چې او دویم نو آس تے نو آسو دا چیاسی پریشانی آگا ستر کی پٹیوی داکتا ویلے کی گی ستر کی پٹیوی خود دماغی ویخوی ستر کی پٹی داستی چی تا پوستی کی سمیون آگا بمتوجین آسی او دریم نوم دے نو نوم آگتا ویلے کی گی چی دماغ دی مدی دی او ستر کی دی مدی دی داکتا نوم ویلے کی گی مکمل خوب پی راشی نو پا نو سن نرازی ونی پیغن اوم رازی ونی پی نو آس رازی, رازی لا تا خوزو سناتو نو ننیسی دلران جوٹا ولا نومو ندرن خوب لهو دی اللہ لران مافی سماوات و مافی لارد آغازی چی بر او کتوی او دلائلو تیو ہو گو را د توحید په مسئلہ دلائل ذکر که الله لا الہ الا اللہ ذکا الحی القیوم دی دویم دلیل حضوط العیل دار کی ذکر کرل الحی القیوم اول دلیل لا تاخذوه سنتو ولا نوم خوب بین رازی غافل کی گنا سلورم لہو ما سماوات و مافی لاردو اللہ لردی آغاچی برد اخکتا بل دلیل منظر لذی یشفوه اندهو سو دیا کسو چخلا سول بوکی پنیز دا اللہ اللہ بیس نیم اگر دا الله فا دربار كده زور شبار سينه چلقه وي یاد كورسي دمنا دا ويلي او بالدلل يا لمو پويه كي ما بيناي ديمة فاس باين جو مخي ده دوينة دي وما خلف وما ما ده دوينة دي عالم الغيب يو الله او بالدلل ولا يحيطو نابي شيء من علميه احاطة نشي قولي يو د ده معلوماتو دا اللانا إلا اللع بماشاها مگره اچو غالي الله او بالدلل وځیا کرسی هو سما دیواله ارده رسیدلې ویلم د الله اسمانونو زمکوتا کرسی یو معنا الهلم دا الهلم اغا اسمانونو زمکوتا رسیدلې دا کرسی دلته دا مقصد نه میچکینی زمونږه د پارسنګ کرسی جوړه وا کما یلی کو بشانی سنگ چې د الله سره لایق ده او تعویل دوه قسمه د پدی وجا کی چھ انکار د اللہ دی صفات نہ کیں نو هغه جہمیہ دی بدتی اندی دے او دویم تاویل د اللہ پ صفات کی پدی او پدی طریقہ چ مخاطب پی پوی شیم نو دا جائز دین و ازیا کرسی اور شت لے نیلام د اللہ اسماءات ولہ د اسماء نوز مکوتا ولا یؤذو ابزہما نثل د دیت زمه آسمانو نه الله ساعتی او د زمه آسمان او د ده شان هغه علم د الله پغې نستړې کیږي اونهن راهله و이다 د الله قدبان دی او غوسانی الله ستړې کیږي ميو کی. کوته چمري نو بل پیدا کی او یو غوس چمري نو بل پیدا کی هوا يا الیاد قرسی به نه لوي ولا يعودا حبزهما ولله ستړې شو کی اگر خپل زبان پذیبانې قطب او غوسرا وليږي الله اوس طری کیږي نہ ویات کورسین انکار کی ولا یاعودو حزبهما نستری الله لرا دې دوالو دسمه کی اسمان په الله نستری کیږي او هو العلی او دا الله او چدې لوي اچدې لوي نه تاسو دلای له ذکر کړل هاونس مارل ولانهم لهما بismatil ard uma filard او من الذي يشوينه يا لوما بين ايديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء او سواء كرسي سماه ديوال ارض ولا يعود يحدهما وهو العلي العظيم هذا نه الى الذلاله ذكرك لا اكرها في الدين نشد زيور پاک دگه نشتره زور پاکی ده دا که دامو ایا مال بلا گوما او پزور بخلق مسلمانان کوم نه نه خلق پزور ما مسلمانان کوا ده خرمتو بشانده که خرمتویو کلیو مسلمانانو با دا سکان ویندوان بینیولن و جلوه آنو خرمتو کلی که یو دیره و دا سیوچه دا. تا آنوال یو سکر روانو چه مسلمانانی کلولی دلناغ دیره تاو خطا چه دیره تاو خطا نو داغه نکلیما یې رشوه چې زه د رسول الله کلمو یې موږ د دې په ځای وایي وایي د رسول خان ما زه د رسول خان رسول الله دې ورشمې رسول خان کلمو چې پزورې مسلمانې رسول الله پدې بیا رسول خان وایي هغه پزور زو لا اکراه فی دین نش تدزور پاکې دغه په چا باندې کې یو اکراه په یو سره مسلمان دي منځ نه کېتځا والله غلای وکړه لاسې کړه جنای وکړه لارجمه کړه کوا د شیو کنو نسل دوری ولور کړه ها دا بیا اکره زور شته پهږي خو چې مسلمان نه نو په زور نه کېداسي چې شاو مسلمان چا ګوره وجنم دی دلایل ورته پیش کوا عقلی نقلی اټول لز دکړي دی وحیا اټول لز دکړي دی قاتبینه روزدو په تای سره کارای شي ولسمه لار مینل گئی د غلطی نه دلایل به بیان کړي وو په زور مسلمان ول مکوا پمای یقفور بیت اوت نو سوچین کارو کی پتو اوت وایومن ایمان راوی پالا فقدن فقدی سانکا بیل اورو د الاسقا پتا ای سره مانګول ولګولی په قړی مضبوطه باندې لانقسام الانشته پر کید زما استاد دی الله عمر کی برکت واجی مولانا عبدالرحمن پېښوری حاضر سره دیر اوی د دې معنا وکولا خل هنداس کې به وکړه وي مسلمان دې دې راوکړه راشه چې ایمان دې روزی شینه منګه پدینه پوی دمو وی چې دې مطلب څه دی مسلمان دې دې راوکړه راشه کافر چې ایمان دې روزی شینه هغه دا مطلب دارې فمن یک پر بیت توغوت یمن بالله مسلمانې شیطان او توغوت تابعدارې دا دې دې راوکړه را ش کا نه انکارو کا چې ایمان د روزی شي شی. دشیتان دتهدار ان کارو کا فقدستانڅکه بلوور لو په تا سره منغلی او لګولی په کارړې مضوط تهبانې لام ف سا مله نشته پرې کې د لاغې لران والله او الله اوړ دن کلی دن کې پهیر الله اولی لهنا الله دو کسانو دی ا منوچی مان راولې یوخرجهم من الظلمات الى النور او باشي دی لرا د تیرو نرانا تا او کسان چې کافر دي اولیاءهم توعود دوستان دپی توه شیطانان یوخرجونهم من النور او باشي دی لرا د رانا الظلمات دیرو دان اصحاب النار دا کسان خاوندان دور دی هم فیا خالدون دی باپ دی کیمی شمین اس مثالونا ذکر کئی دا صحاب الرشد او صحاب الغین الان ترا اتنو گوریل اللذی آغ سڑی تا حاج جا چجگڑ اکڑی وان ابراہیم علیہ السلام صلافی ربی پبارد رد دا دکین ان آتا اللہ ملک دا ان اجلیہ دے دا دی وجنا چو ورکڑی والا دے لرا بات جئی نسکے جگڑا کولا يز قال ابراهيم وكلاچي وي ابراهيم عليه السلام رب الذي رب ميا غزاد يهي ويمي جي ژوند دي ګول هم کول کوي اqli دليلې پېښ کړ قالا امید اناه وي و امید زم ژوند دي ګول هم له کول کومه نمروت زم ژوند دي ګول کول کومه او دا چکلې ورته پېښ ناګه دا او یو تن په جیل کې هغه باندې پانسي او بل ازادی او ازاد چو اغیر پانسی وکم تکو او پانسی وکم چو پچاشو اغیر پری خودو او دا خوزم کو ما قال ایبراہیم ویبراہیم علیہ السلام فا الله اللہ بیشک اللہ یا دی بیشم سی رات لگئی پنور من المشرقی دا مشرقنا فاتی بیها من المغرب راولات دیل را دا مغربنا دا انتقال د یو دلیلنا بل دلیل دا دا خو علا کئی چکا مناظری که دا طریقه ده چاوند دا داوا کی خدا نه پغی بیا د دلایل پیش کی زمما دا داولا مثال په تور سره مشرک سره مناظره کوي نو هغه داوا مخ کی کړه د توحید داوا کیره مخ کی چې زمما دا داولا چې د هر څه ذمہ یو الله متصرف عالم الغیب یو الله دام دا. دی دامي داوا دا په دلایل شروع کړه د قران دلایل دا شان سنتو اقلی دلائل نقلی دلائل وحی دلائل او حال دا طول بی پیش کا دا دا مناظری طریقه دا خوچی کل مناظری او سڑے که او یو دلیل پیش که او اغا دلیل کمزوری شنو بیا پل دلیل پیش که ولی ابراهیم علیه سلام چی دا دلیل پیش که داوی سوا ربی اللذی یوحی و یمید دای داوی متصرف اللہ ده زمدار دار سیو اللہ ده نو دلیلې پیش کو عقلي دلیلې به پیش کو نو لدا کمزورې شوو نه نه دا دلیل کمزورې نه هغه ته عقلي دلیل پیش کو خو داغه عقل بیکاره و عقلي والے شو نهغه ته خبره عقل نه رسید نو ځین دلیل ورته هیڅ پیش کئ چې پستر ویوینا نو ورته ګره پستر ویوینا هغه دا دلیل ورته پیش کئ فین الله بهش کالایا دی بشم سی رات لگای پا نور سرا منال مشرقی دا مشرق نا. فاتی بیها منال مغربی راولات دیل را دا مغرب نا. بیها که دا زمیر دی شمس تا دی. شمس و نور. عربی که دا نور نو دا موننس دی او قمرس پوگمه دا مزکر دی. بیها زمیر دا موننس دی. ها دا نور دا موننس دی. پا ربی استلاح کی. فبوحیتر لذی هیران شاہ سر اکا غان نه فيه الهجر ها داسي وجلګه تويګيني پخله کې غانيږي ګني دای ویلې شو چې د انوار خدای مشرق نظر اخی جام ستارې د مغرب نه راوخیږي خدغه دې کې شو جواب یې نشکوله والله والله لا يد القوم الظالمين دلیل نه قوم ظالم دان دوي مثال اصحاب الرشتو ګره حضرت وزیر علی او ک الذي مر على قريه یا پشاند آغسنی یا نو پشان پشاند آغسنی مر را چه تیر شاعل آقر یا دن پا یو گلیبان نی وحی خوابیتونو آقل را پریوتیو علاو روشی آسرد چتونو نا قال اوی عزیر علیہ السلام ان نایو ہی سرنگی با جواندی کی حاضی ہی اللہو دیل را اللہ با دموتی آرو سودم لکی دو دا دینا دا خمد دی دا با اللہ سنگ جواندی کی چتونو سران آقل را گرزی دلیو دانشه کنی دو دا منه نا منه خدا دا اپریشتی کل غوالیم فاماته اللہ مل کدل را اللہ میعت آمین سل کالان سو مابا صحابه جونده کدل را سل کالو کو روزیر علی اسلام ملده قالا اوی اللہ کم لبیس تاسم را وقت تیر کلی وی قالا اوی دو لبیس تو یوم انا و تیر مکلا یو رزیانی مورده اللہ ورطوس ہوئی قال اوی اللہ بلہ بستابل کی تیر دیکلل میں اتا آم انسل کالا حزیر علیہ السلام ہوئی او رز یا نیم او رز میں تیر اکلا اللہ وی سل کالا دے تیر اکلا دی جملو کی شک وانتے دے انسان رازی شکی دا رازی چی اللہ بایا رشتیا ہوئی یا با حزیر علیہ السلام رشتیا ہوئی دوال درو جینی نوزو باللہ دا سمس لفتے دے دے خوذر علی السلام یو روز یانی مرضی یا ته رکلہ الله وئصل کاله دې تیرکلہ نو جوابي تا دے خوذر علی السلام خپل ګمان کی خبر رشتہ کردا الله ورشیا وي پیغمبرانه ورشیا وي خوذر علی السلام عالم الغیب نه دی په ګیب نه پویګی لاند ما صلی الله علیه چا په ګیب نه پویدو زکه چې کم ټیم کې هغه د شیونه دا غینا یو یا روز یات رکلې دا یانی مرضی تیرکلې دا پانځورو ګورایلا ته امی کا خوراک دا سل کال ګورا مولدی او زهیر علی السلام او د کې دا پاسا قبر کې نه دفن او زهیر علی السلام ته پته نه چې ما سو کال ته ورکلل اده وی په نبیلی السلام باندې ارذل اعمال کېږي حیات الانبیا اشتا ویف اماته الله می اتامین سره سکه الله سل کال مړ کېږي دی اماته له سره سکه الله اماته او دی احیا حیات الانبیا پان زور ګور را دا د قران مخالفت دی د قران مقابله کوي پان زور ګور ایلاتا میکا خوراک تا خوراک دې وشرب کاسو کوله ترې لم يتسنانه نه بدلشي و خوندنی دا لازمي معنی نه بدل شي خوند دی اوله معنی لم يتسنانه نه بدل بو یو کړه د دلو ری د تل د کلو نو ا خوراک کاسو لاغای نه دا دین دا معلوم شو اچزی یا زیتا زان سرا سفر سامان ویسا دانه چی رازی نو بیا با دا بل قرآن را لی خپل قرآنم در سره نی او رازی دلتا یا علم لزین نو زان سر خپل بیسترا و خپل سامان کتاب کافی پین و غیره نولی او علم با کم و چلارش نو استاستو وی مالا با را که او مالا با زان نکمرم را که او مالا با ننگر که داخلم را که ننخوا جیب تا ور را کے شرطونه شاگرد دی داګه شاگردان کامیاب ندی او قابل ندی اغه شاگرد چې استاد دی شرطونه کیږي چې دا به کی دا به کی دا به پرې خارو کی وکینی او د استاد شرطونه منل نو آغا شاگرد قابل وی ها اغه او کم انسان چې هغه د استاد تابيداري هغه لا کامیابی له حضرت شیخ القرآن, اللہ مشن تو تو القرآن اللہ رحمت الله علیه میشن تا وګوره دنیا ته ورسید اگر استادان قدر کړو او ډېر قدر یې کړو یو ځلې وې زمونږ استاد پر مایل شي القرآن رحمت الله علیه حسین علی رحمت الله علیه سره هو سبق دی او جمعه ته به ویناسته یو پورو ایو مصلا و داسې څنګه به ستاره یاس داسې پوښتونه چې مخ په استاد شیخ زګه تغلیبو ا نو دا شان بناستو او ما په جامو باندې ډېر پروانه کولای وي ساده وګورئ ته ما باندې سره کتاب ګرځاو چیکم به مې خپل شړای به مې ګرځول ځان سره به ډېر صندوقان نه ګرځول ها یو زل مخلول جمی واچول سپین جمی سری کړي ډېر ځاتې چې څنګه حسين رحمت الله علیه کې او زر علما چې دی ولې د ما څنګه نو بس زرد آغا زینه پاسی دو. چه پاسی دو زناسی مایسه کار بینو. یو شکا و او د آغا شکا او اغیسر یوونوان او لانده شکی بی. لاو حسین علی رحمت اللہ علی اغیسر شکا کی که ناسده وونی لانده. او زدل تناسی ما ماچی آغتو کتل. بس زمو شرمیدم لارما او سره که ناسده پا خارو که شکو که. سبب بهمی درست بیمکو لگی, لگی شکی بیراغستی و زما پر جامعو بیداس دوده ولی او درس بهم کو جامعو را لده سی طولی پا کو بانی و بانی لط پد کری سخای کری چکل درست باز شو نما توی بچیا هاوی دا داوری خرار کی داست چی داکار کی داوری خرار کی تاریبوی که چی کار کی اوڈی را شوشا کی دا داوری درست نوباسی گوری طالبای کی په ځان باندې پروا مه کوه خو صرف دې ته ګورئ چې کتاب می څنګه شو سبب می څنګه ویلی پورا می وکنه په کتاب ولې پویان نشوم دا کتاب می ولې خونې ویلی د دې غم کوا د دې غم ککه به چې تبا بشي خراب بشي ها دا شان مالغه جامع خراب می خراب وکړي خو په جون کې می دغه په طالبای کی یو ورځ سر دغه پاګي جامع چولې خېصه په بیا می نه با دا پروانه کول وی او نه مخ دا پروا ها فانزور اله توامی که و ځان سره دو سفر سامان میسا او دی خوراک و سکاک تاو گوران وانزورو گره اله ماری که خرق پلتا دی ولی د دی ده پارا چو گرزن تالران آیتا نخال ناسی ده خلقو ده پاران وانزورو گره اله لیزا میادو کتا زان سره سورلیم بوتا لی دا چی سورلی در سره بی سورلیم بوزا بوز زان سره چی در سره اوزان سره دیله موکه د سفر سامان یې غدان سره پورا اخلا یو کار دی کې تستازو خیالي توه مو شرابه ذکر کلمیت اسن نه ورسره ویلی چدا بدبو یې شي ویني هغه خوراګ نه به او بنری بدبو یې شي تیر شي ویلی اودا دې چیزونه ورسوي د خوراګ چې هغه ډیر زر خرابي ګډیر زر ساکي وایي واغانه دې خراب شي سل کال کې او خر, تو خر اڈو کی اڈو کی تا وګره خر اډو کی اډو کی پروت دی غوخه ختمه دی دا داولی دا زګه خر مردار دی اواش کم سیزونه د خوراکو هغه پاکو خلالو نشاره په کې دیدم ته هم نشي کم چیز بنیاد دی په اخلاص باندې کې خودو باري به با عمرونو تیر شي او هغه به ختم نشي خو چې وکړ دی په اخلاص نه وي لاله د لالچو ته تم تمره پاره دی خیره بنیاد اگر چری به کامیاب نشیم فإن كذلك القرآن يتكلمون بأن الله مرقبه ومشن في مغلقه وانده فإن هذا الكلام يكون في الوصف وانظروا قرأ الهي ماري كاخر تدي ولنجالة كاده ده پارا چو كرزم تالران آية النقال الناسي ده خلقه ده پاران وانظروا قرأ الهي زامي عدو كتا كيف ننشدوها سرنگو چطو دي لرا سمناك صحابي آغن ده ده تالخ منقخا دخرګ اډو کې بیاز یا بسریوځه کېدل اوغه خا مټراتلا او ني غدري دم فلمه ته بېنه هر کلا چې کار قال وی د عالم په الله شي بي شي قالا علا کو لشن قادر پاش باندې قدرت والو او زهره السلام سل کالا مل دي اګه پتا نه او يوسف غدا یو ملنګ دي امنجور دي اګه کچ کو کې خبر لیکل دا یو خبر الی کړه دا وی گنجش نشیند بر خبر مرده بيدانت ما دنر چن چن چن چنا چی په خبر باد کینی مرده ته پته لګی مړی دا جلا نر دوکه خزدا ویغه پیجنې حضرت علی السلام خصل کاله شیری او مړنه اسنه کې دا پاسه پروته اگر ته په تن له کې مړوتې په تل کې چن چن چن ټیک دا چا لر نه ما دا په خارو کې پیجنې دا خارو نه دمرا نظر رااو ته په بعد خمنون نه خارې پروت دي او نظر پر رااو ته چن چنې مو پیجن دا ن بیا خبر ته ور په بن ولاله زه که داسې چشمه مي جاي کې انسان بر په بر ښکاری ها مو خو لې دی لې نه و ګورې دی راته نه خي تا نه يدا نه نه چاغه ته د ښکارینو جامو کې ست بدن ورته نه ښکاری چې په دې دومره خارو کې راغه نظر را هو ته ها خوبس نه کیای ته ځان از دروغ وي ويمنګه من جوور نه منو نه د من جوور خبره وسو منو سړیا تمه تمه جورانو خبره کوي وايذ قال مثال لا صبر کله چې وی ابراهيم عليه السلام ر بهر وب زماري نیو خایماتا داس پریکټیکل لېخا بیان شاو او پریکټیکل خې ها سکول کې ټول کال استادان تیوري خوې د کال په اخر کې بیا پریکټیکل وکې دا سنس دی پریکټیکل او دا د فزکس دی او دا د بایولوژي دی پریکټیکل ورته کوي کیس بسنګا جوړ اکسیجن بسنګا جوړه نه تاریخ ورته ټولې خوې وایز قال ابراهيم او سن فرونته قال ایبراهيم عليه السلام رب يرب سماه ار نيو قايماتا كه بده هلموتا سرنګي جوندي كه مړول را قال و يللا ولم تؤمن وليقين نشتا قال ايبراهيم عليه السلام بلا ولنا الله ولكن يات ما ان قلبي لجن در پارا چې مضبوط شي زلمه ابراهيم عليه السلام داس والو کو چلا د کافر چې دین دي په توحيد باندې څنګه جوندي شي په ایمان باندې وسنګ جوندي شي نلارہ پولیسہ ورتوے مرغانونی شاہ مرغان دی کہ عقل نشتا او مرغان تو وا یقینیک آواز ورتو کہ راضی بتالا چارے کیا قلم نشتا تالا راضی نو چا کافر بہ یی کین قلیشتان نہ توہید ترتلی ش ایمان ترتلی سنگ چے مرغان ستا آواز باندھی راضی قال او یا لا فخس نثار بات سلور مرغان فسرهنا الیکا فسرहुنا الیکا دیتا لکشال کوي فسرहुنا چې د سواد زمشي یعنی فسرहुنا پیر شي پیته نبی په معنا د عملهونا بشي معنا دا فسرहुنا معنا به زو کوما 파ربای کې ابیا پختو کې سم قطاہنہ سم جعل علا کل جبل منہن جزئان یعنی زانس ریادت کا سم قطاہنہ بیا قیمہ کا دیل را سم جعل بیا اکید علا کل جبل ان پہر غربان نی دا دین ایو تکلا بلا مانا فسرحنہ دسواد کذیر شی کسرشی پا مانا ده قط بانده را زبارت بداشی قطا هنه بعد انت میلهنه الیکا قیمه که دیل را دادت کولو نازان سران چه ده کلی دیتا زان سران نو نه بعد دا بیا قیمه که چه قیمه دی کلل نو بیا فهر غر بانده دین الگ الگا ٹوکلا کی دا او ورته رازی دا الله په حکم رازی با اقیمه با دا کمی مرغی چی دا نو داغی سر با یوزی کی گی. امرغې موږ د نندې معلومې چې کومې مرغی دي سو ګوې تاوسو کونترا وا چرګه او غیره چارې ووا خو مختلفې مرغې وي او هغه عدد کړي او به قیمه کړي اپاری هغه کې خو دې ورته وی راشي د الله په حکم نوري او, آو باندې و رات پی راتلو کوخه باندې راتلا او وزاري ټپولي او کولا اوه له ابراہیم عليه السلام نه راالي پېکړي کړي ولي ده پاسور هو نه ایه عادت قاعده لرازان سره بیا کې ما کډی لاراسو ما جالب یا کیدا علاکل جبلن بار قربانی منه ناد دینا جز یو ټوکړه او کول ما ماناکړو صورتي باه بکره کې مخ دې رشي ویدم چې اذ ادم الاسماء کل لها کې نو کول نه دا مقصد و چې کې ټولو غرونو باندې دا اقواخه کې واده کالا پري قربانې پري قربانې مغخه دي شو نه نه کول نه مراد ده چې هغه زه کې کوم مشهور غرونو پاغي باندې کې خداله سماده هو نه بیا راو بلې دیلرا یا دینه کسا یا راضی وتا د پمنده باندې والا عالم وګوره کنه وي سماده هو نه بیا راو بلې دیلرا وګوره د مړینه دعا یې مرغان دیت بل شی ویو دې ته دعا ابراهیم علی السلام ها ورته وایا دا دعا ول عبادت نه دا بل د ابراهیم علی السلام د خپل یقین د مضبوطوالي لپاره الله ورته موجزه مور کړې ده دا خود آغا موجزاو مرقان چوندی شویدی، ویتی چی راقوالی دا موڑی، نا آغاولی را جوندی کی کستا پا دعا با دیسو سمدو هون نا بیا راقوال دویل رای آتی نکسایا، را جیب تا تا پا مندباندی، والمپو شان ناللہ چی بیشک عزیزون حکیم غالب حکمت والاوه،